Jag heter August Jakobsson och du lyssnar på det första avsnittet av podcasten för mat. Och här intervjuar jag svenska jazzmusiker om musik, inspiration, drivkrafter, konstnärskap och frilansliv. Och jag gör den här intervjuserien som mitt examensarbete på Kungliga Musikhögskolan. Vilket känns otroligt kul för mig då jag har jobbat på det här i ungefär ett år och jag äntligen får släppa mitt första avsnitt. Jag är trumpetare och kommer så gott jag kan försöka spela lite med mina gäster när vi har pratat färdigt. Och det är en komposition som jag har skrivit eh, som samtliga gäster får spela. Och den är uppbyggd lite som en intervju med frågor, svar och diskussion. Men mer om det sen, för nu är det dags för mig att introducera det första avsnittets huvudperson. Peter Asblund är en av landets absolut främsta trumpetare och han är ju dessutom jazzsångare och kompositör. Han har precis släppt en ny platta som heter Peter Asplund, Aspiration, Home, Safe and Sound, vilket vi kommer att prata om i slutet av intervjun. Men köp den redan idag, för den är otrolig och väldigt bra. Veckans vignett är taget från Peters skiva Lockheels Warning, och låten heter Lose the Blues, men nu tror jag att jag har pratat länge nog. Varsågoda, Peter Asplund, inspelat på Kungliga Musikhögskolan 50 februari 2015. Kan du bara berätta lite kort om du själv vem du är och vad du gör? Mm. Peter Asplund heter jag och är ju till vardags jazz, trumpetare och senaste åren då lite grann sångare också. Och ja, kompositör, lite mm. arrangör. låter ganska högtravande tycker jag med att vara kompositör. så Jag har skrivit <laughs> låtar liksom. Men eh, det är... Det kommer ju från den där traditionen med låtskriveri där låts, låtskrivarna var kompositörer ordentligt så att det, det är väl okej okay bara därför kan jag tycka att kallas för låtskrivare. Jag kommer från en musikerfamilj. Mina föräldrar är musiklärare och musiker och min farfar var musiker och min morbror var musiker och ja, det är mycket musiker i släkten så jag kommer från musikförhållanden härifrån. Jag förstår. Eh, och sen har jag gått kan man väl kalla det den långa vägen liksom. Jag, jag började, jag hörde Louis Armstrong när jag var liten. Och eh, hela hans trumpetspel och sång och garv och väsen var precis som att han sa till mig att det här ska du hålla på med. Det här ska du göra. Så att jag började ju väldigt tidigt. Jag var bara några år gammal när jag började tuta i ventillösa posthorn och, och så här saker. Sen fick jag en konett efter ett tag och började spela till de där platterna och så. Just det. Sen efter några år så började jag ta privatlektioner innan man fick börja på kommunal musikskolan. Hur, ga hur gammal var du då? Då var jag kanske... Jag låt säga att jag började tuta liksom och göra ljud när jag var i tre-fyraårsåldern tre, och sånt där. Och sen så började jag väl ta trumpetlektioner när jag var sex. Kanske? Ehm... Och sen så när jag fyllde nio då, när man gick i trean, då började jag ju kommunala musikskolan. Så då var jag då, då, då, var det samma lärare liksom som jag hade tagit trumpetlektioner för, som jag fortsatte för. Liksom. Okej. Okay. Eh, vem eller, vem är heter, det? Vem han var heter det? Hans Lundell. Hans Lundell. Och han right. är trumpetlärare ute i Nykvarn, där jag kommer ifrån, utav okay. Södertälje. Det. Och, och Södertälje och Nykvarn var ju samma kommun på den tiden, så det var tillhörde Södertälje kommunal musikskola då, där han var brasslärare. Jag är på många sätt en brassguru. Jag är väldigt tacksam över att jag träffade just honom när jag skulle börja spela för han hade förståelse för jazzmusik och, och tyckte själv att det var bra och spelade storband och sånt där så att jag hamnade inte hos en genomklassisk lärare som inte förstod vad jag hade för önskemål och tyckte det var kul Just det. sen är det ju också en trumpetare som jag tycker har en approach till sound och att blåsa och spela som som jag gillar och det har ju med hela mitt trumpetspel bygger ju faktiskt på hans idé om hur det ska låta om en trumpet med attack och klang och såna här saker så det är ju också jätteglad att det inte var någon som jag inte riktigt stämde överens med så jag kommer ju fortfarande ihåg väldigt mycket av vad han sa och har ju anteckningar från när jag var liten, liksom till och med vad han så. Just Men det. så jag gick ju alla år som det går att gå i kommunala musikskola från dem. Så när jag var kom i gymnasiet då när jag fyllde 16, då kom jag in på Södra Latin eh, i Stockholm och sen började resa dit. Och där hade jag ytterligare en fantastisk lärare, nämligen Janne Kolin, eh, första trumpetaren. Och han är, var perfekt eh, att ta över vid det. Läget för han, var, han lärde mig att bli lite mer seriös liksom, och lite mer ordningssam vad gäller övning och övningsvanor. Och, och, ja, börja helt enkelt bara ta begåvningen och det jag redan kunde och börja få det mera progressivt. Liksom, att gå vidare och verkligen nu är det på allvar. Liksom. Nu har du hållit på och lekt och spelat. och, och bara haft kul med ditt instrument. Men nu har du liksom kommit in på musiklinjen Och nu ska du satsa. Och då, då krävs det den här övningstiden. Och den här typen av övningar. Och den här ordningsamheten. Och ställa de här frågorna. Och, och liksom spegla det hela tiden. Och ransaka dig själv. Låter det bra? Eller kan det bli bättre? Och så satsa liksom. Mm. Så han var helt rätt välövad person som han är. Och ordningsam också. Och naturligtvis också en person som är... Var väldigt intresserad av jazzmusik och, och, och hade spelat mycket sånt och storband och så. Så han var ju också eh, inte någon käpp i hjulet vad gäller det musikaliska utan snarare tvärtom. Uppmuntrade att man gillade jazz och spelade vidare liksom som jazzmusiker. Så gick jag två år på Surlatin och eh, sökte väl Musikhögskolan. Man kunde ju gå ett tredje år på Surlatin också och jag tänkte att jag söker Musikhögskolan dels för att se hur... Hur det är att söka och sen så, eh, ja, liksom, de flesta av mina polare bestämde sig för att de skulle försöka gå tredje året också. Men eh, trumpet är ju ett instrument också som, som inte var överrepresenterat på skolan riktigt. Och de tyckte väl när jag sökte då redan efter två år, jag var ju bara 17, liksom, jag hade ju inte fyllt 18 än. Eh, så tyckte de väl kanske på skolan att jag var, ska vi säga, tillräckligt musikaliskt driven, liksom och, och att de, Så de tog in mig. Så jag fyllde 18 då i september när jag, när jag började skolan. Liksom. Så jag var ju rätt ung. Och, men det gjorde också att jag gick alla fyra åren på raken. Så, där. så då okay. det tog kanske ytterligare något år att bli klar med alla... Liksom det var väl de släpade efter med något. Någon tenta eller något vet och lite så. Liksom, som det kan vara. Men jag hade väldigt tur också. Därför att jag är väldigt fort på skolan kom in i proffsammanhang och det var ju väldigt mycket så att när proffsskiktet tog slut så, så de första man började använda sig av som vikariat i olika proffsammanhang, det var ju musikhögskola ja, exactly. så att i det fallet så, så kom jag ju in väldigt fort jag var ju bara 20-21 när jag började med Stockholmsorkester orkestra och fick spela med de bästa banden och sådär liksom. så att jag låg väldigt bra i tiden och mina generationskamrater, om man jämför då med trumpetarna, de, de kom ju flera år senare egentligen. Så att jag kan tycka att tittar man generationsmässigt på jazztrumpetarna i Sverige så, så, så tillhör jag egentligen mina kollegor som jag kallar, eller mina muskelpolare. De var ju egentligen tio, minst tio år äldre än jag och, och kanske ännu mer i vissa fall. Mm. Vilka gick samma års, årskulman under samma period? Som du på musikrikskolan. Ja, alltså när jag kom in så... Alltså vid Söderqvist gick. Eh, Stefan Gustafsson gick. Och Ronnie Farsund gick. De, var, de är ju äldre med och gick före mig. Mm. Och sen så... Eh, kom jag in. Och... Eh, ja, Alltså det var ju... Jag är född 69. Mm. Och eh, många av dem som... Alltså Morten Lundgren och jag är ju jämngamla. Och han, okay. han kom ju in senare. Liksom. Right. Så även om vi är jämngamla så har vi liksom inte riktigt... Så hade du redan stuckit iväg lite? Ja, liksom. lite grann ja. hade jag hamnat i ett annat gäng. Jag, mina kollegor som jag spelar med var ju Fredrik Norén. Och han är ju född Aha. i 50-talet. Liksom. Ja. Och Janne Collin och Magnus Bro... Och jag är väl de som kanske det, närmast det. på det sättet som gick, kolleger. Och så gick där. Magnus då? Nej, han som har det, ju nej. pluggat i staterna. Just det, han, ja. han gick aldrig här ens. Nej. Så han mm. kom tillbaks då typ när jag, började, när jag slutade Akis i början på 90-talet där. Och han är ju då fyra år äldre än jag eller något okay. sådär. Så han är ju ganska mm. nära varann varandra. Dyvik, alltså Dyvik är en som jag också har spelat jättemycket med. Mm. Men det stora gänget som kom sen, liksom, eh, som är mer av min generation då, mm. med Mårten med och Fredrik Oskarsson, Oskar yes. där, han är ju också fyra år äldre än jag. Alltså, han mm. gick bak i när jag gick här, så vi spelade en del. Ah, okay. med, liksom. cool. eh, men eh, Anders Garstedt, eh, Saligåminnelse och, och Micke Sörensen och Patrik Skog, alla de där, de kom efter mig, liksom. Oh. Jag hade redan fått fart då, och kommit iväg ut i proffslivet så här, så kanske de E egentligen det gänget som jag borde ha tillhört kollegialt och, mm. och sådär spelat med. Även om de kanske är några år yngre än jag till och med. Liksom. Men det mm. ligger ganska nära till hans. Men det blev ett nytt gäng som kom då. Okay. Så att jag halkade liksom med i gänget som var före mig. Jag förstår. Så det fanns egentligen inte några trumpetare direkt. Johan Sättelin gick samtidigt som jag. Ah, okay. Ja ah, okej. Honom, det, det, det. Ja. Mm. honom kan man ju betrakta som en kollega till mig verkligen. Vi mm. gick samtidigt på skolan. Och, och, och, liksom. och vi hade ju alla fyra åren Ulf Adåker. Okej okay, han var, han var uh, trumpetare den här liksom. Och han var det under många många år. Och det är en oerhört erfaren och eh, duktig person. Jag lärde mig oerhört mycket av honom. Vilket var skitkul. Jag hade, och det var också en bra uppdelning där med Hans Lundell först. Att lära mig att spela trumpet och ge mig in, in, intentionerna liksom och, och mm. initialsvårigheterna. Och klara av det. Och så här ska det låta om en trumpet. Och sen så Janne Collin som visade för mig hur man övar. Hur man blir bättre och blir metodisk och lite mera så här noggrann. Liksom. Mm. Och sen Ulf Adåker som öppnade öronen på mig och visade massa harmoniska, intressanta saker och övningar. och Vi pratade i, mer, i ett mycket mer jassigt perspektiv än jag hade gjort med de tidigare två lärarna. Just det. Lite äh, eleverat så? Alltså. Ja, Lite, och inte så mycket liksom chops enligt traditionellt mönster. Okay. Det är inga Arban och inga Schlossberg och Clark och sånt där. Det är liksom... Kände du dig färdig med? Nej, din? Gjorde jag inte, nej, det men... gjorde jag inte. Men jag visste att jag skulle öva. Och sen mm. så fick vi, vilket var sjönt hit av skolan, även lite lektioner av klassiska trumpetare för att ta hand om den grejen. Mm. Och då hade jag Torgny Hansson som ju också eh, hjälpte mig oerhört mycket med, med teknik och chops mm. och, och sådana här saker. Så att jag, jag kan tycka med de lärare jag har haft som mina trumpetlärare att jag har haft, eh, haft tur och har väldigt rätt mm. lärare vid rätt tillfälle. Okay. Och du har aldrig Så. sökt dig liksom till ja, men den här personen har jag hört ska vara väldigt bra, utan det har mest råkat bli. Ja, det har väldigt... råkat Passat väldigt, dig, bra, dig ja. väldigt bra. Ja, det har passat mig bra. Ja. Och jag tror väl också att det kan handla om eh, vad man är för typ av elev också. Ja. Det finns bra lärare, men det finns också bra elever. Ja, verkligen. Och eh, jag kan väl nu, efter att ha undervisat en del själv och mött olika trumpetare i olika generationer yngre än jag, Eh, konstatera vad det är som är en bra elev och vad som är en dålig elev om man säger. Mm. Och det är, väldigt ofta kan det vara så att de bästa trumpetarna och de som verkligen är bra sen har spelat eh, kanske inte alls var de bästa eleverna. Mm, Exakt. Eh, utan de bästa eleverna jag har haft kanske till slut inte har visat sig vara kanske de allra bästa yrkespersonerna. Nej. Liksom. Mm. Så att jag kanske var en bra elev också på det sättet. Jag var väldigt iger och ville lära mig och liksom mm. tog det på, på blodigaste allvar. Och, och, och försökte då med Janne Kolins eh, lite metod sådär att, att Adåkers mera... Varierande bits and pieces med att öppna öronen och testa chord, och sen så var det lite mm. slonimska övningar från en bok som Cole tränade på med, och sen provade vi sordiner en dag, och sen så lyssnade vi på en platta, och sen var väldigt mycket blandad eh, musikalisk grej, men, men jag hade ju fått en teknik att mala ner det där och få in mm. det i bra former liksom av Janne Collin. Mm. att så här länge övar jag på det och så här ja, länge okay. jag på det och nu har vi pratat om det här mm. hur kan jag sammanfatta det och göra det till en 20 minuters övning enligt sådär så att det var, jag har haft hjälp av många olika liksom Just det. ja du fick väldigt mycket vad ska man säga och välja på jag fick mycket Eller, att välja på, öppna liksom. intryck och så här. ja precis och jag ja. tror att hade du varit mindre strukturerad kanske hade varit svårare för dig ja, att koka ner ja. ja, det tror jag verkligen. För att det är den kombinationen med att ha en så oerhört ordningsam lärare som Janne är, Som inte släpper någonting. Liksom, utan så där. Och sen så komma till en sån brunn av som aldrig sinar vad gäller kunskap om jazzhistoria och, och, och arrangering och ackord och skalor och övning och, och allt det jazzmusikaliska stora grejen som Adåke var det är klart att hade jag inte själv kunnat sila det där eller på något sätt få in det i, i någon form av, form av progressiv grej, då hade det nog kanske blivit för mycket bits and pieces men, men mm. där funkade det väldigt bra för mig det var skitbra liksom, tycker ja. jag just det så sen gick jag här i fyra år och hade bra undervisning på alla sätt och vis. Träffade mycket fantastiska musiker som ju är mina kollegor sedan. Saxonister och trundslagare, bassister och pianister och gitarrister och allting. Sådana. Och i takt med att det blev mindre och mindre på skolan så blev det mer och mer utanför skolan. Och sen så, ja, sen var mm. jag någon. Ja. Vad var det för typ av band som du fick börja och spela i? Alltså jag har ju varit, jag har varit väldigt vid öppen för mm. alla jobb och det är en sån där grej som jag predikar väldigt mycket. Att jag, jag har drivit två parallella spår hela tiden i min karriär. Det ena spåret är att försöka bli min egen. Skriva egen musik, hitta mitt eget sound, spela in egna plattor och göra en, en regelrätt jazz solist mm. Det andra spåret har varit att bara öva så mycket rent allmänt så att jag blir så pass bra hantverkare på mitt instrument att jag kan gå in i vilket musikaliskt sammanhang som helst. Sen har min förhoppning blivit att det ska minska av hired gun-jobben. Mm. Och bli mer och mer av Peter Asplunds jobb som Peter Asplund. Och i mitt fall har det ju blivit så. Men under väldigt, väldigt, många år i min karriär så tog jag ju allting. Och det kunde ju verkligen se ut hur som helst. Det kunde vara ena kvällen ett salsaband, Nästa kvällen ett Glenn Miller-storband i smoking. Och tredje kvällen var det en liten jazzgrej grej med bara bas och gitarr på Café Kristina. och fjärde kvällen då var det liksom fanfar-gig på någonstans. Alltså, alltså, sen var det ett storbands -gig och sen så var det ja, alltså det såg helt olika ut hela tiden. Jag tog allt och försökte skapa mer erfarenhet och om inte annat så kunde jag tjäna pengar så jag kunde betala hyra. Så att det eh, brukar jag predika och, och, och förespråka när jag är ute och gör kliniks och så att det är ett, det är ett väldigt roligt sätt att jobba. För att jag kan inte säga att jag tycker att det är bättre eller sämre. jag menar Det är klart att man skulle kunna bestämma sig för att bara driva sin solistkarriär och vid sidan av jobba som taxchaufför. Och dra in pengarna på det. Det är bra. Det kan man väl göra. Eller jobba med vad som helst. Men jag är ju trumpetare och det är vad jag kan. Det är det jag gör. Liksom. Och jag känner att det är skitkul. Och sen var det ju också så att när man åkte till... Stadshuset eller Grand Hotel eller någonstans i sin vita kostym och skulle spela med det här Glenn Miller-storbandet. Så när man kommer dit så är inte gästerna klara så att det tar en timma innan vi ska sätta igång och spela då sitter man med alla resten av musikerna och alla är ju i samma situation och där sitter man plötsligt runt ett bord och ska käka och fika i en timma med 15 av Sveriges och Stockholms bästa jazzmusiker som har tackat jag till det gigget. Och den där timman med att prata om platt och prata om karriären och prata om böcker och filmer och övningar och bara flottera sig med de allra bästa musikerna. Det var ju ovärdeligt. liksom. Mm. Sen går man in och ställer sig och spelar kanske inte världens roligaste musik men det lät ju skit bra för alla var ju så bra på att spela liksom. Och man fick spela trumpet en hel kväll och man fick läsa noter, av vista en hel kväll och till råga på allt efteråt så fick man ett kuvert med massa pengar i liksom. Ja det är ju drömmen liksom ja, en ganska... Då var det det Ja det är en ganska fantastisk mm. situation va Ja verkligen Så att, jag gjorde ju jättemycket sånt mm. Och utnyttjade pauserna till att prata om Miles och Coltrane <laughs> Fast vi spelade någonting helt annat när vi väl stod på scen mm. Och alla var i samma situation på något sätt Så det var inte det att jag som ensam jazzmusiker satt i ett hörn Och resten var ett annat skrå Utan det var ju jazzmusiker liksom Oftast Mm har du känt någon gång att det har att ha haft motivationsproblem eller att ha tagit stopp i den här resan som du har gjort och försöka bli mer Peter Asplund och mindre hired gun så att ja, ja, Jo, alltså, jag tror att, att alla, oavsett hur bra och stor och lycklig karriär man än har tappar motivationen liksom, och, om inte annat så är man ju improvisatör i första hand och historieberättare och man ju blir ju Emellanåt, oerhört trött på att höra sig själv säga samma saker och inte något nytt och så. Eh, så visst är det, det det. Jag tror att där kan man nog eh, säga just att, att om man inte är improvisatör, mm. jag har ingen aning, jag ska inte säga det för att jag, jag vet inte. Men, men jag kan tänka mm. mig att det är så att om man inte är improvisatör så kanske man inte tröttnar lika lätt. Därför att man spelar hela tiden något som någon annan har satt i händerna på en. Man övar på sitt instrument och håller sig igång för att kunna spela det här och sen kommer nästa grej och det blir väldigt variationsrikt. Men som improvisatör så skapar du ju väldigt mycket av musiken själv. Ja. Vilket ju gör att man lätt kan trötta på det. Liksom. Ja. Så det är klart att det är så. Det kan vara mm. hur kul som helst och jag har verkligen inte haft några down-perioder i mitt liv där jag inte har gjort roliga saker. Liksom. Det kan jag inte säga. Och det har precis gått efter, efter den pipa som jag hade tänkt mig att det skulle bli färre och färre gig. Och till slut så började jag tacka nej till annan typ av musik och spelade bara jazz. Och 2010 så tackade jag nej till att vara med i fast i några ensembler. Bara, jag brukar kalla det lite skämtsamt för att jag gick ifrån att vara jazzmusiker till att bli jazzartist liksom. Och det hängde ihop lite grann med sången också. Det blev så. Så att den sista banden som jag slutade i det var ju Stockholm Orkestra och tolva Big Band. Okay. Som jag hade varit fast i. Och det var, ju var det 2010? eller? var 2010, ja. Ja, precis. Så från 2010 och framåt så har jag ju varit helt ensam. Liksom. Och då åker jag runt som solist med olika storband och körer och symfoniorkestrar och blåsorkestrar och trios. Och så jag sidekick till olika fantastiska jazzångersker som tycker det är kul att få både en och en duettpartner och en sådär det är ju väldigt en bra selling point ja det är ju det, det har funkat skitbra liksom och, och eh, så gör jag är kliniks mm. på skolor och, och, men allting är utifrån att jag är jag mm. och att jag har någonting som är typiskt för Peter Asplund och det är det de vill ha liksom. jag har inga jobb alls där det bara behövs en trumpetare vem som helst mm. Utan ringer de till mig och säger för att de vill ha mitt sound och mitt solo. Just det. Kan du sakna det ibland och bara vara trumpetare? Nej, mm. det, nej musikaliskt sett gör jag inte det. Däremot mm. saknar kollegorna. Ja, det, det kan jag känna. Det var det jag att också. att äh, sitta i turnébussen med, mm. med mina ko kollegor liksom, som det har varit med Stockholms och Carl Martin och Robert Nordmark och mm. Hörlén och Magnus Bro och alla de där. Liksom. Det är klart att det jag saknar det. Eh, man blir ganska ensam när man åker runt som solist. Där. Men musikaliskt sett så tycker jag inte det. Jag sätter ihop trios som jag jobbar med ibland. och Jag sätter ihop egna storban om jag vill stå framför ett sånt. Liksom. Man får ju vara lite entreprenör och ligga igång. Liksom. Mm. Så man skapar sina arbetstillfällen. Och det är en stor bit av det hela liksom, förstås. Mm. Men nej, det kan jag inte säga att jag saknar att stå i en storbandsräcka eller i en blå sektion i ett Tower Powerband, power powerband eller i ett Salsa-band eller i ett Glenn-Mille-band. Nej, nej, nej. Det, det kan jag förstå nej, jag har fyllt en kvoten i mitt liv på något ja, sätt. Så okay. Det, det mm. räcker bra. Just det. Du brukar ju skriva ganska så här spännande grejer på Facebook. Jag har ju dig på Facebook och mm. det, det kommer små texter ibland. Och eh, en gång så skrev du någonting om... Att du liknade dig själv i ett, ett ljus eller en låga. Jag mm. vet inte ifall du... Mm. Mm. Mm. Skulle du kunna vilja dra det resonemanget? Ja, men jag, jag tänker att... Eh... Det handlar lite om att eh, när man står och övar, vem, vem spelar man för? Liksom. Ja, jag, Så, jag vet, jag vet mm. precis, jag kommer ihåg tillfället också. Det är något som jag återkommit till och som jag tycker är en är lite ledstjärna. Eh, jag ska börja så här. att Jag fick en gång ett visitkort av en jazzmusiker eh, som jag tyckte var eh, osmakligt. Därför att det stod på framsidan, the more you pay, the better I play. Sådär. troligtvis var det ju bara som ett skämt. Men jag tycker ändå att det är lite out att använda ett, driva ett skämt så långt så att man sätter det på sitt visitkort som man delar ut till alla i världen. Liksom. Man uppfattas i alla fall av mig som en lök, liksom. en idiot. Och eh, jag tänker just i det kölvattnet av det där med att inte alltid spela på sitt yttersta. Mm. Eh, jag har försökt öva mig själv i att att spela är, är lika med att spela med 100 procent. Så oavsett det är Stockholms vattenfestival och det är 6000 personer. Eller att jag står här på Musikhögskolan en tisdag morgon i februari i ett litet rum och övar. Så, så ska jag spela för hundra procent. Liksom, det är musiken jag möter. Publiken möter jag också men det är ju bara en bonus. Liksom. Mm. För att är inte publiken där då låter det likadant. Där ligger styrkan tänker jag. Och där ligger också likheten med ett ljus. Jag tänder mm. stearinljus i köket och sen går jag in i vardagsrummet. Under tiden som jag är i vardagsrummet så lägger jag inte ljuset av för att det ingen här kollar på det. Det står ju och brinner utav helvete i köket liksom i alla fall. Och skulle jag smyga runt hörnet och titta så här då ska jag se att han står här inne i det här ljuset och brinner. liksom. Mm. Fast ingen är där och tittar på det. Och där kan jag tycka att det är, så vill jag vara. Jag vill vara så att att oavsett är det är folk där eller inte, eller om jag får betalt eller inte, eller vad fan det än är. Så ska jag varje gång jag plockar upp min trumpet och ställa mig och spelar, så ska det vara som det tända ljuset. Det ska vara hundra procent eld, liksom. eller hundra energi, och hundra koncentration, hundra satsning. Jag har ett möte med det som låter. Jag har ett möte med musiken. Det är det stora mötet. Sen om jag öppnar ögonen och det sitter folk och applåderar där så, wow, vilken bonus. De var här och tittade på mig när jag mötte musiken. Men öppna jag ögonen och är helt tomt där så har ju mötet med musiken har ju varit lika stort. Liksom. Ja. Och att där tycker jag att det finns en styrka. Och det är där jag ser framför mig att det är, så har jag alltid velat vara. Det har varit liksom ledstjärnan. Så det är väl lite grann... Så jag tycker det är flera som musiker, Jag gillar inte den där grejen med att folk som säger att det är bara rep. Att man inte ska spela lika bra på repet. Fan, det så många gånger jag har suttit på Sveriges Radio i olika studios med Stockholms orkestra och man har kommit in med en pappmugg kaffe och gnuggar sovat ur ögonen liksom och lägger upp något nytt arv och man tittar bara, ja ah, visst vi måste börja repa. Och, och när temat är klart så ställer sig Johan Erlén upp och spelar ett solo och han spelar lika bra solo där på morgonen mm. i Studio 9 som han gör sen på lördagkvällen på Farsing eller på Plattan. Det är ingen skillnad. Det är jävla hetta, liksom. Och jag tänker, så ska det vara. Och det är den stora skillnaden också. Mm. Jag vill inte att någon ska rycka på och säga liksom att Nej, vi behöver inte spela så bra idag, för det är ju bara rep. Nej, man måste visa musiken respekt. Ja. Den ska låta så bra som möjligt, alltid. Sen är det bonus. Och bonuspaketet, det är folk, applåder, gars, liksom. Det är bonuspaket. Mm. Men... Blir inget bonuspaket, då håller vi på ändå. Och det låter lika bra ändå. Så, ja. så är väl tanken lite ja. Just det. Ja, det är ett väldigt häftigt och bra resonemang liksom. Ja. Makes sense på något sätt. Det ledde ju lite in lite så här, på eh, prestation och musik och sånt där. Mm. Har, du, har du livit av prestationsångest någonting? Eller har det inte funnits i, i ditt trumpetliv? Jo, ja, det har det gjort. Alltså mm. jag tror att när man är på väg upp mm. eh, och känner att man faktiskt är seriös och övar väldigt mycket men det, man tycker att det sitter fast. Det, där, det är ju lite trappdynamik kan man väl säga i, i en utveckling hos en musiker. Att man, mm. man kan öva och ligga väldigt länge på samma nivå. Och und, blir man då omåkt under den tiden så är det ju tufft att känna att fan jag som övar så mycket... Och ändå blir det inte bättre och så kommer någon som är på väg upp till nästa trappsteg. Och jag är inte framme vid det där än. Liksom. Mm. Där kan det finnas en prestationsångest eh, och en tävlingsgrej. Liksom. Mm. Eh, men eh, ju högre man kommer upp i trappan och desto mindre blir trappstegen. Liksom, så att det går fortare och fortare. Och till slut har man kommit upp på en nivå där man eh, själv... Liksom det är andra parametrar som kommer in mm. med att, att jag måste bli bra på att låta som mig själv. Och där blir plötsligt där faller ju all konkurrens bort. Därför att som jazzmusiker så är det ju det är dit vi är på väg liksom mm. hela tiden. Vi strävar efter att hitta något eget. Och där vi blir bäst på att låta som oss själva. Och där, där då blir det ju bara roligt med alla kollegor. Där försvinner ju både prestationsångest inför mm. sådana situationer i alla fall. Mm. Det är ganska ointressant vem som är bäst trumpetare. Man vill ju höra det som är bäst på vad sig själv. Och jag menar, det, så är det ju. Oh. Det, det, det finns ingen anledning för oss att jämföra Miles Davis med Chet Baker. What's the point? Liksom? Chet Baker låter ju som han gör och det är oerhört starkt. Mm. Och Miles låter som han gör. Sen kan man ju ha tyck och smak och den typen av trumpetspel bättre. Fine. Men man kan ju mm. inte säga att den andra är bättre eller sämre. Att det finns någon tävling i dem. För de spelar ju helt olika. Och det ska mm. de också. Det är hela grejen. Det är mycket värre. Nu har jag ju spelat för lite klassisk musik för att kunna egentligen veta. Men jag uppfattar det som att det är lite snävare. Man har Haydn's trumpetkonsert. Och det finns några små varianter man kan göra men det är ändå så här det ska låta med attack och dragningar och interpretationen och sådär och det är mycket snävare och där kan man ju känna att det kanske finns en mycket större anledning till både tävling och prestationsångest mm. när alla ska göra samma sak och det finns någonstans, vem gjorde det här bäst enligt konstens regler samla ihop alla jazztrumpetare här på skolan och be alla komma in en efter en och spela My Fine Valentine. Mm. Så är ju tanken att det ska låta helt olika från musiker till musiker. Och gör det det, då har vi ju lyckats. Oh. Medan ska alla spela Haydn's konsert då är det... Ja, vem lyckades bäst? Mm. Det är lite konstigt kan jag tycka. Det är mycket möjligt att jag får på scan här av en massa klassiska... Eh, trumpetare och, ja. och, och lärare. Det vet jag inte. Så att jag, ska inte, jag ska vara lite ödmjuk också inför faktumet. Mm. Jag, men jag satt med på någon sån där gemensam lektion en gång och jag tyckte att det var... Jag vet inte. Jag kände mig lite så här, fan... Vad konstigt. Med klassisk interpretation. Inte i förhållande mellan en lärare och en elev. Mästaren och eleven. är jättebra därför att mästaren eller läraren har en massa erfarenhet och kan plocka fram en massa känslomässiga nyanser. Där tycker jag att det är helt korrekt eh, att, att det finns något. Men jag tänker att när de har spelat det stycket ut efter lärarens intentioner och sen så kliver den eleven ner och så kommer nästa elev upp och spelar samma stycke och får samma behandling. Liksom. Det blir konstigt tycker jag. Ja. så att, Men, men prestations... visst, jag har haft prestationsångest i, i, i några få fall i förhållande till ett jobb jag ska göra mm. därför att det kan ha varit särskilt svårt liksom mm. och det, det, det goes with the, alltså, det är ju, så är det ju man, man får nog jävla stämma i ett storband eller man, får, man ska göra ett solo någonstans liksom, som är skrivet och man bara tar hem och övar och känner shit, det här är skitsvårt och så är det konserthus som man går fram framför bandet och det är liksom en dirigent som inte är jättetydlig och man, alltså det är många sådana saker som man känner att nu är det svårt. Liksom. Mm. Nu är det inte som att stå på Glenn Miller och, och sluta ögonen och spela med en tri och bara lida fritt som jag vill liksom, på låta jag redan kan. Utan här, är, här är det tuffa puckar. Liksom. Och då har jag naturligtvis haft mm. prestationsång ett, ett, några gånger. Men det är ett hårt ord, ett stort ord och det är mm. ingenting jag har lidit av. Det kan mm. jag säga. Jag har inte haft period, långa perioder i mitt liv där jag har varit tveksam över så det. Utan... Jag har haft marginaler väldigt mycket och varit då mycket kanske tack vare Janne så här väldigt mm. förberedd. Extremt förberedd på alla situationer. Och har varit också den hårdaste domaren själv tror jag. Vilket ju också är väldigt bra för att sätter man själv upp de svåraste högsta målen. Då kommer alla andra krav att träffa under. Och är man beredd på sina egna krav mm. ja, då är det ju underförstått att det kommer att finnas marginal till de krav som ställs utifrån. Så där kan det nog vara bra att, att vara hårdast domare mm. själv. Det skulle vara kul att höra lite mer om din uppväxt och sådär. Mm. Ska man säga, vad, vad spelade dina föräldrar? Eller vad, vad är du långt? Min mamma är pianist. Ja. Och min pappa är tvärfritt. Okay. Och pappa är ju helt och hållet klassisk musiker men är ju en, ska vi säga lite grann har varit lite sådär flöjtpedagogsguru. guru, han har skrivit en massa flöjtböcker och massa undervisningsmaterial som min generation och mina generationer runt omkring mig har spelat nästan, alltså hans böcker gick bäst i hela Skandinavien under decennier liksom. mm. så han har ju varit väldigt så, men är ju väldigt jazzintresserad. Så att det lyssnar ju på oerhört mycket jazz hemma på skivspelaren och likadant eh, klassiskt förstås, men mest jazz. Mm. Eh, så <hör> mamma är ju också utbildad klassisk pianist och är pianolärare. Eh, men har ju spelat kanske lite lättare musik också. Hon har spelat i dansorkestrar och sådana här saker på 60-talet. Jag har liksom jazzintresse och Swing feel och sådär och, mm. och även om hon inte är jättedriven harmoniskt så har hon en väldigt starkt harmonisk uppfattning så att man ber henne att spela visor eller någon standardlåt som hon kan eller något sånt där så är det väldigt allting låter väldigt naturligt harmoniskt sett sådär. Hon har inte lärt sig att spela jazz liksom så Nej precis, så, hon utan hon inte improvisera mm. så mycket hon har inte spelat de här mm. Hon har inte liksom gått vidare i någon slags belevvans-tradition med, med allt det där, vad det inte Nej, är, och de lirar och sådär. Hon är. Hon är mer av bruksklassisk mm. pianist som okay. en mm. Men Jag tror att just den här harmoniska uppfattningen som ja. hon har, det är ju väldigt lätt för henne att sätta sig. Om, om, om någon ställer sig och börjar sjunga en låt eh, som man inte kan så skulle mm. hon ganska snabbt förstå vad det är fräckhål bakom. Hon, hon, hon hör musiken. Hon, hon hör musiken, ja. hon hör musiken ja. så. Så där har jag nog fått ganska mycket vad gäller min harmoniska uppfattning och mm. min, mitt gehör också. Kommer nog väldigt mycket från morsans naturliga förhållande till akkord. Liksom. Mm. Sen har vi inte spelat jättemycket tillsammans, det kan jag inte säga. Men ja. vi var ju, var ju musik hela tiden hemma, det var mm. ju det. Det, är ju, alltså, det går ju ofrånkomligt, och jobbar ju med det dygnet runt, mina föräldrar. Och undervisade och sådär. Mm. Och, och har stöttat mig naturligtvis jämt och gör fortfarande. Ja. Så Just det. Det var ju en väldigt, jag har haft en väldigt lycklig uppväxt mm. och väldigt mycket musik. Ja. ja. Och när det var tre år så fick du höra Louis Armstrong. Ja. <laughs> är, det ja. det, är det han som du alltid kommer tillbaka till? Ja, på säga. något sätt är det ju det. Alltså, han var den som satte igång och han, han fick bollen i, i rullning på något sätt. Mm. Sen så har jag ju betat av Jassi historien. Ganska kronologiskt också faktiskt efter det, jag lyssnade på det och sen var jag inne på alla swingtrumpetarna liksom och sen så upptäckte jag Clifford Brown som var nästa stora inspirationskälla liksom. mm. och, och bredvid det då var det liksom alla de då, Dizzy och Miles och ja. där liksom och sen så gick jag vidare med Freddie Hubbard och Auducho och modernare trumpeter och, och sen så nästa stora kick var väl Kenny Wheeler kan jag säga. Och hans sett att, att spela och framförallt skriva musik och soundet ja. och sådär. Liksom, så att det är några milstolpar som har byggt upp min musikaliska ja. trumpetvärld kan man väl säga. Liksom. Okay. Sen har jag ju lyssnat lika mycket på andra instrumentalister och framförallt sångare också. Mm. Eh, som jag har legat nära alltid. Ja. Eh. Var det någon som liksom kommer de här plattorna till dig eller var det så här? Ska man säga? Om du hörde Lou Armstrong hemma, hur hittade du till? Nästa steg eller vad ska jag säga? Ja, det, ja, det, det var båda och. Alltså, ja. Det fanns ju en stor skivsamling ja. hemma. Så att när jag hörde Armstrong efter det så var det ju Ellington och Basie kan man väl säga som, ja. som jag gick in på. Och eh, ur det så hörde jag också smågrupperna som byggde på muskerna där ur. Liksom Johnny Hodges och Ben Webster och, och Coleman Hawkins och Lester Young och, Mm. Och, och Benny Carter och saxonisterna där och sen trumpetarna och Sweet Edison och, mm. och Clark Terry och de där liksom som, som fanns i den fåran och sen mm. så alltså Clifford Brown råkar jag bara hitta i en, i en hylla råkar jag hitta en, en en liten sån där två ja. Ja, två låtar bara liksom. Kul grej att råka hitta. Ja verkligen ja. det blev en sån fruktansvärd kick minns jag ja. för att Ja, det var för mig rakt nedstigande från Armstrong. Samma värme. Och jag brukar prata i färger. Mm. Där jag tycker att Miles till exempel är blå. Det har en blå färg. Kenny Wheeler är vit tycker jag. Han har mm. den där vita ljusa. Det är som en stor örn bara som seglar över musiken och kompet. Och jag tycker mm. att Armstrong och Clifford de är röda. Det är en röd färg i dem liksom. Det finns massa Eld och en massa värme mm. och en massa... det var mycket sol liksom. Och så. Ja visst ja. Det men det har ju Miles också Aa, men jo. det är sol han har en blå sol mm. <laughs> på något sätt. ja jag tycker det finns en färger. Nej, jag att, hur du tänker. Vad gäller Armstrong och Clifford, de mm. som är mina första stora liksom, som trumpetspelet bygger på så är det ju det där, den röda färgen, det varma, mm. eh, kärleksfulla liksom, sådär just det, Ja, men anledningen till att jag frågade var för hur du hittade platten och så där. för när jag började intressera mig för jazzmusik yes då mm. fanns Spotify redan och, och Youtube fanns också liksom. ja, det. så det var bara som ett stort smörgåsbord för mig ja. på något sätt jag hade, hade gärna sett att det var, hade varit lite mer så ja. att man hade upptäckt grejerna successivt, för för mig så existerade ju eh, ja, Louis Armstrong tillsammans med Kenny Wheeler och vad heter ja. Wood Woody Shaw liksom. Ja. Det var så himla... Ja, så mycket ja. på en gång, ja. Ja, precis. Ja. Jag hade önskat att jag hade börjat lite mer från början. Det är... ja, för, att, för att nu när jag lyssnar på, på Louis Armstrong så är det också det absolut bästa jag vet. Ja. Det är verkligen... Så är det verkligen ja. på något sätt. Det är, ja, det är grun... grunden för... till allt. Nej, men jag tror också mm. att alltså, man var ju oerhört nördig och det är klart, jag hade ju ingen dator när jag var liten. Det fanns ju inte. Eh, och... Den kom ju typ tio år senare. Då började komma datorer. Liksom. I alla fall, det fanns ju datorer mm. men det, då började folk i allmänhet använda det. Ja. Och jag har aldrig spelat tv-spel. Liksom. Ja. När jag var liten så fanns det ju bara två kanaler på tvn också. Och så där. så att man gjorde ju väldigt mycket annat. Och musik och idrott var ju det man gjorde vid sidan av skolan. Mm. Och, eh, alltså jag, Man var nördig. Och jag tror att man, i och med att det inte fanns lika mycket att välja på, så man behövde inte ha den hysterin att klicka sig vidare eller säppa sig vidare. Så jag vet ju under perioden när jag hittade en platta som jag diggade, jag hörde ju den kanske fem gånger rakt igenom efter varann. Varje dag, i flera månader. Bara en skiva liksom. Mm. Och det är ju nu när man tänker på det så låter det helt sjukt, men... Jag lyssnade på en LP på ena sidan. Vände på den och lyssnade. så när jag hörde färdigt den vände jag tillbaka och började igen. Liksom. Mm. Jag kunde göra det fem gånger en dag. Så nästa dag bara igen. Jag måste höra det här igen. Så man levde otroligt nära musiken. Och man mm. lyssnade intensivt som fan på det. Liksom. Ja, det är ju lite rumslighet som kommer in där också. Vad heter det? Skilvst Spelaren stod ju på ett ställe. Ja, ja. Just det. Nu kan du ju vara var som helst i stort sett. Ja, just det. Det behöver ju inte vara sämre, men det finns ju en del i det här att man kan, verkligen kan grotta ner sig. Ja. Det är för man känner starkt att man måste lyssna på någonting. Eller men, det här måste jag ja. få höra nu, ja. på något sätt. Ja. Det, är, det är lite tveget där också, ja. med det här. Ja, men nu är det tillgängligt, nu kan jag lyssna på det här när jag vill. Men det blir också ja, ja. det är svårt. Ja. Jag förstår att av av gamla skolan så att säga. Ja, det ja, är svårt. Jag vet mm. inte heller någon skillnad. Nu har man ju, jag har en iPod med alla plattor i och mm. Liksom face, ja, man kollar på, på nätet på Youtube och det är ju fruktansvärt kul att få se alla sina hjältar som man bara hört på platta tidigare och man kan lära sig mycket på det så att jag tycker mm. att det är en skitkul det alltså det här smörgåsbordet du pratar om, det är ju jätteroligt att plötsligt ha tillgång till det mm. efter att inte ha haft det Nej. men jag, jag har ingenting, jag kan ju inte säga hur det skulle ha varit om jag hade haft det som, som du har haft det redan oh. från början så här. Det, det, ja, det vet jag inte men eh, Ja, jag kan bara se tillbaka på hur det var för mig. Mm. Det var jättebra. Ja, liksom. Det var mm. Om vi ser till själva musiklivet som, som såg ditt, ditt frihandsliv. Att du reser runt och mm. eh, spelar trumpet som jobb. Liksom. Finns mm. det någonting som du skulle kunna tänka dig var utan? Att du vill slippa det? Liksom. Att... Ja, så, nu fick jag ju barn för två mm. nästan två år sedan. Och det är klart att det är ju en eh, omvälvande eh, upplevelse på alla sätt och vis. Mm. Och där man ju plötsligt kan känna liksom att, eh, det är klart att man har åkt hemifrån från sin fru eller flickvänner tidigare och sådär. Men det är vuxna människor som man, man ringer och snackar. Och, men hon, den här lilla dottern, hon är ju, jag är ju bara borta plötsligt. Mm. Och det finns ju, där kan jag ju direkt säga liksom att senast sen hon föddes och sådär så är det en helt annan dimension av att resa bort. Liksom, det känns att man är borta. Men det är klart slippa, jag vet inte, det är skit svårt att säga. Liksom det, jag, återigen är det ju så att jag aldrig jobbat med någonting annat så jag har mm. ingenting att jämföra med. Jag har ingen aning om hur det skulle vara att inte resa och bo på hotell med jämna mellanrum. Och resa bort och göra det. är mitt liv på något sätt. Det är det mm. jag gör. Och jag tror att det blir naturligt även för, för min lilla dotter att jag är borta ibland. liksom. Eh, som tur är så är det ju inte att man är en sån megastar så att man aldrig kommer hem. Eh, utan ja, just det. det är ju jast ju kan ju vara två gig. Och då har man ju en turné. Liksom. Eh, fast i vissa popigare sammanhang så kan man inte kalla det turné förrän man är par-tre veckor. Liksom. Oh. Så att -turné är ju det passar ju ganska bra. Liksom. Oh, right. jag menar, ja, man, man åker i iväg över ett dygn och spelar någonstans. Så mm. så ibland så kan ju, om man är borta en vecka från familjen som mm. jag har varit, kanske någon gång nu, det känns ju verkligen. Jag var i Köpenhamn förra året och hade åtta eller nio kvällar på raken. Liksom. Och eh, då kom familjen ner till sista dygnet. Liksom, så Då har vi inte sett på skit längre så här. det är klart att det är känns. Det är skitkonstigt liksom, mm. när man har den grejen. men Längre än så har jag hittills inte varit ifrån dem. Men mm. det är väl den enda grejen. Men jag kan inte tycka att det är något jag skulle vilja slippa med slitet med. Mm. Alltså, det är part of the game på något sätt. Så är det ju. Mm. Och, jag, och det är nästan så att jag snarare blir rastlös om jag är hemma om jag inte har haft det så på länge. Mm. Ja, det ingår i min, i, i min person på något sätt och mitt liv att, att emellanåt packa väskan och åka iväg och fokusera på att spela och hänga med, med bandmedlemmarna och ha ett G och en, det är som en familjidé också liksom. och då då måste man få vara i det och sen när det är klart så åker man hem och så har man nästa grej och sådär och nu, är det ju, nu sitter vi här och det är januari och jag har inte rest så mycket för sist jag åkte iväg var före jul mm. och jag kan känna nu sista veckan liksom att nej Ja, nu, måste det. nu måste det börja hända grejer Nu vill jag åka någonstans. Liksom. Ja. Så så pass djupt rotat sitter. Det liksom. det är någonting du måste göra. Eller? Ja, det är ja. jag måste göra. Sen får man ju. Alltså, det, sen, det går ju alltid hand i hand med varandra där, vad man kan ställa för krav på lullullet runt en turné. Och det är klart att blir man då jazzartist, yes, mm. med betoning på artist, så har man möjligheten att ställa lite mer krav. Ja. Är du medlem i ett storband eller i ett band, bara så här, då får du ju ta det som det blir. Och där kan man väl se att, att saker och ting har blivit eh, lite mer lätt jobbat och på, mm. på det sättet också lite mer lyxigt när man jobbar som jag gör. Jag kan liksom säga till om det är ett, ett storband i blåmåla amatörband- som vill att jag ska komma som gästsolist. Så kan jag säga att ja, jag vill ha ett hotell, bra hotell- och jag vill åka eh, första klass tåg ner. Och jag vill inte mm. åka för tid på morgonen. Jag vill komma hem då och då. Man kan ställa vissa krav. Medan man ju tidigare i karriären har satt sig i en turistbuss och åkt Östersund- spelat fyra timmar, satt sig i bussen och åkt hem igen på natten. Mm alltså hundår, ja, det då var man lite... mycket och det är klart att i perspektivet med hur det är nu jämfört med hur det var då mm. så är det ju <här> det hade man gärna sluppit. Ja, det var lite Men sådana samtidigt... omständigheter jag tänkte på ja, liksom, kan man säga. det är klart och jag har mm. inget sånt kvar det på sin höjd mm. ibland när det är transfer och man ska åka och det går ja. fort mellan gig och så här. då kan det vara så att man spelar och går och lägger sig klockan ett, halv två på natten och måste gå upp halv sex för att hinna med nästa flyg tillsammans ändå, det sker två gånger om året att det är en sån riktig jobbig grej. Det kan man ju hacka i sig. Mm. Det, det är också part of the game. Liksom. Så att jag, nej, jag kan inte tycka att det är något jag skulle vilja ändra på i det fallet. Och det, samtidigt är det också rätt kul att tänka på ska vi säga, hur det var på den tiden då man tog vad som helst. Liksom. Mm. För det är ju rätt kul. Man har haft väldigt roligt under de där långa idiotresorna Genom Sverige, alltså det är ju sjukt egentligen att sitta och åka en hel dag och sen sätta upp grejer, byta om och sen spela fyra timmar och sen sätta sig i bussen och åka hem igen. Och komma hem fyra, fem på morgonen liksom och bara ja. är helt förstörd. Men tänk så roligt man hade i bussen också. Mm. Man delade det med ett storband och satt där och kanske man hade köpt någon pils när man satt med och satt och pratade om plattor och och böcker och filmer och, ute mm. och hade liksom stories och allting det där, olika Just. generationer och man lyssnar på äldre musik som berättar hur de hade haft och så här, det var ju roliga bussresor, även om det var slitigt liksom, ja. så jag skulle inte vilja vara utan det mm. ändå så ändå, säga. nej precis ah. nej, ser jag tillbaka på det, det var mm. jobbigt ibland men det, nej. Mm. nu efteråt så känns det så kul att jag fick göra det ändå liksom. mm. vill du prata lite om det här eh, från Hired Gun till bara Peter Asplund. Lite det mm. uppbrottet och den resan har varit. Ja. Ganska intressant och ganska unikt också tror jag. Mm. I alla fall som blåsmusiker. Ja. Mm. ja. Alltså Dels var det det som jag nämnde tidigare. att jag, jag, tycker det, jag, man, jag är en ganska social person också så jag tycker det är kul med kollegor. och Jag tycker det är mm. roligt i olika sammanhang. Och sen är jag jazzmusiker men samtidigt är jag uppvuxen med underhållningen, liksom jag har lyssnat jättemycket på jazzmusiker och sådär men jag har också kollat in Frank Sinatra och Danny Kaye och alla de stora underhållarna liksom sådär. Så att jag har ju legat väldigt nära det så jag tyckte att det var intressant att göra spelningar med artister jag har lärt mig väldigt mycket av det nu, märker jag när jag sjunger och sådär. Och jag har ju också kanske varit en av de få svenska jazzmusiker som har under hela karriären brytt mig oerhört mycket i mellansnacket och äkten och liksom som sådan. Att det inte bara ska vara bra musik utan bra mellanlåtarna och, och programläggning och ordningen mm. och sådär runt kring. Och det har jag lärt mig väldigt mycket av de stora svenska artister som jag har haft förmånen att jobba med. Just. Liksom... Janne Malmsjö och Loa Falkman och Tommy Körberg och Lille Lindfors. och Under alla de där åren som jag var ute och bara var hired gun. Liksom. Mm. Eh, sen så var det ju en väldigt lyckträff därför att jag, när jag kom fram i början på 90-talet, så det hade varit väldigt mycket syntar, det hade varit väldigt mycket så här studioligan 80-tal- och sen plötsligt så blev det en revival för soul mm. Och det var tillbaks till riktiga blåsare, tillbaks till stråkar, riktiga stråkar. Och tillbaks till Fender rhodes pianon och eh, eh, mogsyntar. Och, och riktiga och man skulle spela samtidigt i studion. Och många artister som är min generation som kom samtidigt som jag eh, var till skillnad från 80-talet inte popartister utan snarare mer soul-popartister. Så att jag hamnade ju i en väldigt bra, ska vi säga, revival av jazz-relaterad pop. Och de som kom samtidigt som jag då, Bo Kaspers orkester, Lisa Nilsson, Erik Gad, Rebecca Törnqvists Blackness bandet, alla de där som ju är soul, R&B-artister svenska, liksom, som ju då är rakt nedstigande från jazz de börjar använda oss istället sina mm. generationskamrater i, i alla studios så att jag har ju spelat på säkert 200 plattor liksom, eh, under min karriär eh, och gjorde plattor med alla de här artisterna och så och en lyckträff var ju helt enkelt Bokaspers Orkester, där jag fick möjligheten att vara mig själv som jazzmusiker fast i ett oerhört populärt popband liksom. eh, så att där lades ju grunden för att möta en större publik som mig själv. För annars hade det ju varit att man kanske bara åkte runt med ett känt poppband men man var bara blå sektion. Men jag fick ju verkligen gå fram och vara Peter Asplund med det bandet. Så att jag byggde ju upp och har byggt upp en stor skara lyssnare som aldrig skulle ha hört mig om jag bara hade varit Peter Asplund jazz. Yes trumpetaren mm. men jag var ju även liksom arena pop trumpetaren fast Peter Asplund liksom. så att jag vann ju väldigt mycket lyssnare där vilket ju gjorde när jag, när jag till slut började få mer och mer jobb som mig själv och, och trappa ner på det andra så var ju kanske Bokastprokester en, en oerhört viktig transit däremellan de, de hjälpte mig att få ett, ett större namn än om jag bara hade jobbat på jazzklubbar mm så det var mycket både erkännandemässigt och namnmässigt men också mm. ekonomiskt förstås mm. en möjlighet för mig tack vare dem att släppa en del vanliga ska vi säga gig mm. everyday work och ja, det tog ganska lång tid innan jag vågade göra det därför jag visste ju att Bokaspers orkester jag kan inte lita på att de alltid kommer använda Peter Asplund nummer ett va de kan få för sig att nej, nu har vi kört med så mycket trumpet och sax här så nu ska vi ha bara dragspel eller vi ska ha något annat liksom. Ja. Så där fanns det ingen säkerhet men, men så därför så behöll jag väldigt mycket av Hired Gun-grejerna ändå. Och ibland så krockade det ju sådana saker och det blev tufft att sätta vik med jazzgrejer för att klara av med bokhandspro orkester och allting det där. Men också part of the game. Eh, men så var det i alla fall. Att jag mm. hade möjligheten där att tack vare dem bygga upp mitt namn lite större än om jag bara hade haft Peter Aspruns kvintett eller kvartett och åkt runt på svenska jazzklubbar. Då hade det varit mycket svårare att släppa eh, brödgiggen. Mm. Men det kunde jag göra nu. Därför att, ja, tack vare dem liksom. Mm. Så, så kan jag väl se att det ja. såg ut liksom lite grann, roughly. Ja. Just det. Ehm, ja. Ska vi börja runda av? Mm. Jag har lite avslutande frågor. Så här. Vill du berätta om någonting som du har lärt dig nyligen? Ja, så det, det mest påtagliga som jag har lärt mig och som har blivit väldigt stora i mitt liv det är ju förhållande till text, till musik. Sen jag började sjunga. Mm. mera ska vi säga prof professionellt och så det har ju gått väldigt fort för mig att komma i och få jobb som manlig jazzsångare, det, det finns inte så många och tar man det seriöst och försöker och man börjar komma fram och göra mm. det bra så, ja, så, så har det gått väldigt fort liksom. mm. jag har ju plötsligt efter bara några år blivit betraktad som en av de ledande svenska jazzsångarna liksom. <laughs> vilket ju är lite så här. Wow, wow. jag får recensioner där folk skriver liksom att ja, han är lika bra på att sjunga som han på att spela. Och så här. Det, det är mm. klart att det blir en så här hybris och jag gottar med det, jag tycker det är skitkul och jag vet, att jag, jag försöker vara seriös och så. Men den stora kicken runt omkring det där det är ju att ha uppfattat hur viktig text är. För som instrumentalist har man ju, det har ju varit musiken det är ton och ackord mm. och rytmik och allting där. Så, att, men, så det är den stora grejen jag kan säga som, som svar på det. Har du lärt dig någonting speciellt senaste tiden? Ja, det är mest påtagligt att börja uppfatta text och hur viktig texten är för att sjunga. Och hur viktig den är för, för nyanserna i en låt och identiteten. Några av mina hjältar, Frank Sinatra och Melton May, de säger det att det är 99% av att sjunga det är texten. Så, så stort är det och viktigt. Och det, jag är mm. glad att jag har uppfattat det och att jag börjar intressera mig för den grejen. För att det är A och O. Ja, det är viktigt att tänka på var du sjunger. Inte hur du sjunger. Vilket lite för många tänker. Jag. Ja, det är ju härligt att höra en, en blåsmusiker säga det också. Mm. Det är ju ganska ovanligt. <laughs> ja, ja men det kan jag tycka. verkligen. Ja, just det. det är så många som är upp. upp Fyllda av att nu sjunger jag så, nu tar jag den tonen, och nu låter det så, och nu ser jag ut så. Mm. Istället för att fullkomligt fokusera på att berätta texten. Ja. Och det andra får komma naturligt av sig själv, att det låter bra sångmässigt också. Liksom. Just. Ja. Vem tycker du att jag ska inte Om du får välja? <laughs> ja, Oj. Ja, vi har ju väldigt mycket intressanta musiker och jag tycker väl kanske att det är det som görs lite för sällan mm. är att intervjua de riktigt gamla musikerna. Oh. Därför att det behövs. Mm. Jag tycker att det behövs om inte annat för att, att ha en två timmars inspelning med Bengt-Arne Wallin till exempel eller en två timmars inspelning med Jan Allan. eller mm. alltså. De har gjort så jävla mycket och de har levt det under, så, under en så lång tid. Så att min karriär när jag är i medelålder nu vid 45 år och kan berätta om mina saker så här, du Lägg till ytterligare 40 år av övande, skrivande, resande, turnerande, tänkande, formulerande. Alltså... Och Bengt Arne skulle jag ju definitivt tycka att du träffar. Han har ju varit en eldsjäl och är kanske en av de absolut viktigaste personerna för sådana som dig och mig på det här bygget där vi sitter. Han har ju slagits för jazzmusiken som konstform i musikhögskolperspektiv. Det är en, det är en gigant inom svensk eh, musikliv. Allt ifrån att ha skrivit svåra sviter för för storband och sådana grejer till att skrivit slagers. Liksom. Ja. Och han är ju i den åldern så att det är läge. Han är ju still going strong och det är ju en tidlös person som man får ju känslan av att han kommer leva mycket längre än oss också. Men, men i ett mer faktiskt logiskt perspektiv så är det ju en person som är gammal och det är, man, det är någon borde sätta och prata med honom ska jag göra det. det tycker jag. Mm. Och eh, vad har du på gång här näst Är det någonting som, som du ska göra? Någon Imorgon stort? eftermiddag så kommer min nya platta från tryckeriet. Berätta lite kort. Ja, jag har gjort en ny platta och eh, tanken är med den här plattan att få ihop mina två karriärer. Mm. Trumpetkarriären som alla redan känner till och hur den låter och hur man vet och känner igen Peter Asplund spelar sina låtar eller standardlåtar med den här nya sångkarriären. Och jag har gjort en platta, julplatta men den kan inte räknas riktigt därför att det är ett koncept som ju är vid sidan av att göra julmusik. Mm. Så det här är mitt första riktiga seriösa försök att få ihop jazzsångaren med jazztrumpeter. Right. Vad heter plattan? Den heter Peter Asplund Aspiration, Home, Safe and Sound. Det är bra. Mm. Det ser jag fram emot. Ja. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack. Visst var det ett härligt samtal? Nu kommer det musikalska samtal jag och Peter hade. Och det är en komposition som alla gäster får spela. Och jag är den som spelar först och gästen svarar mig sen. Och så vidare, så att säga. Men innan det, låt mig få veta vad ni tycker. Skriv till mig på formatpodcast.gmail.com eller på Facebook där jag heter August Jakobsson. På Instagram där heter Jacobsson August och på Twitter där heter Snabla citrusfrukt. Tack för att ni har lyssnat.